Juan Mari eta, eta Ruben ibiliko dira. Gaia hau seduzue. Gobernu handagoen pepek tabakoaren legea aldatzea pentsatzen ari da tabernetan berriro ere erretzea baimenduz. Zu Juan Mari horren alde zaude eta zu berriz Ruben guztiz kontra. Gobernuan dagoen pepek tabakoaren legea aldatzea pentsatzen ari da. Tabernetan berriro erre erretzea baimenduz. Zu Juan Mari horren alde zaude, eta zu guztiz kontra. Juan Mari hasita iruna bertso sortziko txikian. bekuaren kontra Badamaika talde Lege hori jarri zuten Taganera de balde Nine unauzu tinkoki Aldaketan alde Baina hemen egetzen da ohen falta gabe. Hemen erretzen dela eta bisaia more. Pepe aurrera koia, nolakoa den jode. Guztia ezkira ez ezal gaude obe, zure kakaren kea, zuretzako gorde. Eta erazzuk gaurkearekin Horren beste tratu Horantxe egin didazu mm. Zuzenki aipatu Kakastu deguge dena Ezin da ukatu Debekatu beharrean Eziketa bultzatu. Eziketa bultzatu. ondo eskolatik denak ez na ondoren gero zuen ketik, zuketza zula erre, porroa gogotik, niregatik ez bada, zure alabagatik. <coughs> Beraz, zuk zeu debekua, Gaukazu aldarri Eta hori egiteko Horren beste nehorri Debeku kontuetan Etzabiltza hurri Naidesuna esantzazu Ez moralista jarri Baina zure morala duzu agerian, Orzabiltz joar istizure kean igerian, Debeku batzuk behar ditugu agian, Beste laegin kakata bernan erdian. y <risa> lugar en la da